Mindebből látszik, hogy Kinizsi és a gyerekek éjszaka nem lustálkodtak, mert bármilyen erős és ügyes volt is Mátyás hadvezére, s bármennyit is segítettek neki a gyerekek, ekkora munkához nem kevés erőfezítésre volt szükség. A döglött halak összegyűjtése nem volt nehéz, csak hogy a szállításhoz szükség van néhány zsákra és a zsákokhoz egy kis kocsira. A halak ugyanis nem voltak hajlandók maguktól elúszni Garai Nándor udvaráig. Bí, Gézuka meg a mátyás fiúk hazahosontak a szükséges szállító eszközökért, Kinizsi pedig dénes segítségével kövekkel meg homokkal temette be a csatorna nyílását. Aztán megérkeztek a többiek, s halkan elindult a kis csapat a polgármester várát pontsereggel bevenni. Mondták a gyerekek, hogy nem mondták volna, hogy láncra vert farkaskutya őrzi az erődítményt, de kinizsit ez nem tartotta vissza a támadástól. A gyerekeket hátrahagyva halk, füttyögető hangot hallatott, úgy közeledett a kerítéshez. Értettő a kutyákhoz, hogy ne értett volna, hiszen otthon nagyvázsonyban vagy a hadjáratokon szoros közelségben élt velük egész életében. Tudta, milyen hanggal lehet lecsillapítani, magához édesgetni vagy megfélemlíteni őket. És lehet, hogy az emberek nagyon változnak 500 év alatt, bár én ebben nem hiszek, de az állatok, a kutyák ma is ugyanolyanok, mint 500 meg ezer éve pontosabban szólva, mióta az emberhez szelidültek. Garai Nándor farkas kutyája és szűkölt kicsinkét Kinizsi fura füttyögetéseit hallgatva, de bizony egyszer sem vakantotta el magát. Amikor Kinizsi kiemelte a kaput, bement hozzá, és szépen óvatosan beparancsolta a házába, majd a kiárati nyílás elé tolta a kukásbödönt. Akkor már jöhettek a gyerekek, és elszórhatták, szépen, ízlésesen, hogy mindenhova jusson belőle, a döglött halakat a kertbe. A kutya ugyan mordult egyet-egyet az undorító halszagra, de Kinizsi vallázslatos füttyögetése belefojtotta a hangot. Amikor a gyerekek befejezték a nagy munkát, Kinizsi a kutya ment, és néhány percig suttogott valamit. Hogy mit? Azt csak ők ketten tudták a kutyával. A gyerekek csupán a halk rábeszélés végeredményét tapasztalták. A kutya elhallgatott. Akkor sem ugatott, amikor a kis csapat már az iskolánál járt. A kiáltvány befejezése és kiragasztása csak aprócska ráadás volt ebben a merész és kegyetlen éjszakai akcióban. Utána mindannyian megnyugodva, és a győzelem biztos tudatában osonhattak haza. Sajnos azt az egyszer kiáltványt azokban nem olvashatta mindenki Zeréndváron. És bár a hír az eféle kisvárosokban gyors szárnyakon jár, az ellenállásra való felszólítás mégsem jutott el mindenkihez. Na és ha eljutott volna? Sokan vannak, akiket az e-féle kézzelét felhívás nem bátorít fel annyira, hogy szembeszálljanak a hatósággal, ha az csenget az ajtajukon. Nem szállnak szembe, mert idősebbek, betegek, vagy mert sokszor megijesztett felnőttek, gyerekek. Úgyhogy a kora reggeli órában, amikor még Garai Nándor se vette észre a gazdag haltermést, kapa és liba, a két repülős intér kék autójukkal elindultak összeszedni a haszontalan állatokat, és bizony az emberek komoran és ellenségesen, de csak kinyitották előttük az ajtót. – Jó napot kívánok! – köszönt kap az állomásfőnök fiatal és szép feleségének, akihez legelőször betértek. Fenn nem mutatta a hivatalos papírt. – Mint nyilván tudni tetszik, Garai úr rendelete szerint be kell szolgáltatni mindazon állatokat, melyek bizonyíthatóan nem hasznosak. Tessék tehát előadni, milyen állatok ének a házba. – Semmilyenek! – mondta összeszorított szájjal az asszony. Ájnye, ájnye, kacorázott kapa megróvóan és a társára kacsintott. A hatósági szemét nem szabadán félrevezetni, mert az büntetést von maga után. Na, tessék már ne lárulni, liba is. Ugyan, han, Nem mi mondjuk meg. Mit akarnak? sziszegte az asszony. Két gyerekem van, csak nem akarják elvinni azt az egyszer papagányt, ami a legfőbb szórakozásuk. Ugyehogy mégiscsak akad egy kis állatka itt is, vihorászott liba. Mi tudtuk, fel van ám írva nálunk, csak azt akartuk, hogy magácska mondja meg. Ami pedig a papagájt illeti, az bizony elkő vinnünk, folytatta kapa, mert, mint tetszik tudni, ez határozatilag kötelező, és a papagáj nem haszonállat. Nincs maguknak szívük? Az asszony nem mozdult a küszöbről. Dehogyis nincs csókolom, dudorázta kapa, de a rendelet az rendelet, nekünk parancsbarták. Tessék feltartani a hatóságot a munkájába. Csak lenne itthon a férje, kiáltotta az asszony, és tak a könnyei. Adna maguknak! Nem hiszem, indult előre kapa. Az állomás főnök út törvénytisztelő ember. A horihorga sintér egyenest a gyerekszobába tartott. Ott volt a két kis kucsere gyerek, Andi és Hildi. Szerencsére még aludtak. Kapa leakasztotta a kalitkát, és lábújhegyen kiosont, kiósont se őket. Nem volt kedve a két gyerek zokogását is végighallgatni. Annyit nem fizet Garai. – A kalitkát azonnal visszahozzuk, volt liba. – Csak áttesszük a madárkát egy dobozba. – Védjék a kalitkát is, Fröcsögött az asszonyból a gyűlölet. – Védjék és egyék meg! – Köszönjük szépen, mondta kapa. – Elvisszük, ha már ilyen kedvesen tetszik adni. Mindenütt ehhez hasonló kedves fogadtatásba részesültek, vagy még kedvesebben. De az állatok kiadását sehol sem tudták megtagadni tőlük, mert a rendelet az rendelet. És egy kis állat miatt bizony senki sem vállalta a büntetést, a beidézést, a erce úcát. Tobrák bácsiról, az asztalosról például mindenki tudta, hogy van egy Sámó elnevű teknős békája. A fia hozta neki görögországi turista útjáról, hogy ne legyen egyedül az apuka, amíg ő a fővárosban dolgozik. A két állatbegyűjtőbe sonfordált a nyitott kertkapun, és halkan köhintettek egyet-kettőt a deszkákkal szorgoskodó Tobrák bácsi mögött. – Jó napot, mester! – köszönt kapa. – Mind dolgozik? Tobrák bácsi meg sem fordult, csak illesztette egymáshoz a két szép deszkaszállat. – Kopósókat csinálok! – kihalt meg! – kíváncsiskodott liba. – Még senki! – mordult az asztalos, és felemelte a kalapácsát. Kapar rögtön előkapta a hivatalos papírt a nagy pecséttel, és maga elé tartotta. Itt a rendelet, bizonyosan tetszik ismerni, minden olyan állat, amelynek tartása nem jár közvetlen haszonnal, mint például házőrző és az egérfogó macska, begyűjtendő és egy későbbi kijelölt helyre eltávolítandó. Hol találjuk Sámu elt? Fogalmam sincs, morogta Tobrák bácsi, és erős, határozott ütésekkel nagy szeget vert a deszkába. Itt van valahol a kertben, keressék meg! A két sintér egymásra nézett, aztán meggörnyedve lassan, óvatosan elindultak a vetemények és a szőlőtőkék közt. el! szólítgatták a kis páncélost vitézt, mintha csak egy macska vagy egy kutya lenne. Samuka, hol vagy? De a teknős csak nem akart előkerülni. Végül négy kézrábra állva fésülték át a kertet. Így is fél órába került, míg a ribizli bokor alatt meglelték a kis rejtőzködőt. – Megvan, itt van! – jöttek örömmel Tobrák bácsihoz, aki újra csak a hátát mutatta feléjük szótlanul, és szegezte-szegezte nagy elszántsággal a koporsókat. Dr. Pankotainak, aki, mint tudjuk, megvédte Garai Micut a börtöntől, palota pincsije volt. Nehezen lehetett volna a kedves kis kutyuson ráfogni, hogy házőrző, de az ügyvédezzel nem is kísérletezett. Mennyit kapnak a garaitól egy állatért? kérdezte a két vigyorgós intért. Ötven forintot mondta kapa. Itt van maguknak száz száz forint, és elfelejtették, hogy nekem valaha kutyám volt. Kutya? csillant fel a szeme, és a zsebébe csúsztatta a pénzt, hiszen az ügyvédő nem is szereti az állatokat. De az mostanában ne tessék szíveskedni kiengedni a kis hídest az udvarra, <gül> az emberek ne lassak. – Maga csak bízzon rám, hogy mit csinálok, mondta nyersen doktor Pankotai. – Viszont látásra. – Majd még éppen neki fognak tanácsot adni ilyen alja figurát. Márti mama, bíj nagynénye, akinek a park közelébe van a trafikja, különleges állatot tartott otthon. Egy pálvát. – állat? vetette oda a két sintérnek Márti mama. – Maguk is tudhatják? – Örzi a házat? – kérdezte Liba. – Nem. – Egereket fog? kérdezte kapa. Nem. Akkor mi benne a haszon? Eladom a tollait, rikácsolt az öregasszony. Maguk is vettek már belőle, nem? Kapa Lajos úgy csinált, mint aki elmélyülten tanulmányozza a kezébe lévő rendelet szövegét. Sajnos itt csak az áll, hogy a kutya meg a macska áll." De látsz itt páváról valamit? Kérdezte a társát, aki úgy tett, mintha olvasnál szöveget. Ne hm, én ugyan nem. Ne röhögtesen, tódor! Dörögte Márti Mama. Maga akkor tudott olvasni, amikor nekem sliccem volt. Sajnos a pávát el kell vinnünk, hajtogatta össze a papírját kapa. De tessék kérelmezni Garajúrnára visszajuttatását azzal, hogy hasznos állat. Ha a kérelem jogos, ő biztosan visszadja. Márti Mama mit tehetett? Szitta a két sintér minden felmenő rokonát külön-külön és együtt, de a páva csak bekerült a kék autóba. Bezzek szivornyák Vilma nem jártak sikerrel. – Hő is kiátszottam én már – nevet kért magában a sokat tapasztalt asszony, és a sintéreket két döglött egérrel várta a kertkapuba. – Na, ma fogták a macskáim – mosolygott rájuk. – Vigyék el, Garai úrnak, jó szívvel kűdöm. Kapa és Liba megnyúlt arccal bámultak a két hosszú farkura, de a hori s, mint tudjuk, eszesebb állatbegyűjtő képe hirtelen felderült. Ho – Ho-ho! – mondta. – Vilma két macskája van. Egy macskának két egeret kell fogni hetente, tehát két macskának ötöt, vagyis négyet. Így sajnos az egyik macskák? Egy pillanat! – mosolygott rá Vilma néni, mint a macska az egérre. Aztán bement a házba, és rövid idő múlva újabb két hosszú farkú sajtpusztító tetemével érkezett vissza. – Tessék! Kettő, meg kettő, az itt váron is négy. Csókoltatom Garai urat és bevágta a felsült állatbegyűjtők előtt a kertkaput. A kedves olvasó azt kérdezi, honnan kerített ilyen gyorsan kétegeret Vilma asszony? Hát, egyszerű, tegyésztette. Mióta a rendelet megjelent, kiskamrájába egy vasládába telepített két családot, hogy szükség esetén mindig legyen kézné néhány döglött egér, amelyet az ő kis cicái fognak. Többet észsel, mint ész nélkül. Szivornyák Vilma néniből persze csak egy volt a többi házból lassan a kék kocsiba kerültek az állatok. Sírás, rívás, átkozódás nem használt. Amikor a kocsi megtelt, kapa és liba hazahajtott. Ott várta már őket egy karosszékben, csizmás lábát az asztalon nyugtatva ripőkenő, a híres kis állatkereskedő. Ha ilyen lassan dolgoznak, egy hónap múlva is a macskákat fogják hajkorászni, dicsérte a sintéreket nyersen a milliómos, és egy pálcával intett, hova egyik a dobozokat, kalitkákat, akváriumokat. Siessenek, siessenek, délután itt lesz a teherautóm, nem szeretném, ha csak félig lehetne megpakolni. Igenis, is. kiáltotta kapa, s már indultak is tovább. Miközben a hatóság ennek két megbízható emberem már javában végezte áldásos tevékenységét, a fekete sereg hat és fél tagja még aludt. Horkolt a vezér is, remegett a nyári konyha, pedig az ajtón hevesen zörgött valaki. Kimeri zavarni, ilyen kimerítő éjszaka után kinizsipált. Hey, jó ember! – hallatszott Hollóné hangja. – Kelljen csak fel! Van egy kis megbeszélni valunk? – Ki már része az a zavarni? – bömbölt Mátyás király hadvezére, de elharapta a mondatot. – Micsoda idők! Egy asszony kiabálása felverheti a sereg vezérét! Kinizsi kinyitotta az ajtót. – Mit kíván tőlem ilyenkor áreggel, Hollóné asszony? – Azt kívánom, tisztelt úr, hogy fogja a sátorfáját és menjen ahová akar. – Micsoda? – bődült el Kinizsi. Még hogy én szedjem a sátorfámat. – De szedje ám! – nyelvelt a dühös asszony. – Én csak egy elhagyott gyöngy asszony vagyok. Engem be lehet csapni, de csak addig, amíg ki nem derül a turpisság, mert attól kezdve már csak nem engedem, hogy az óromnál fogva vezessenek. Dínes az erős hangokra felriadt. Mikor megértette, miről van szó, már futott is kifelé a házból, hogy elhárítsa a készülő vihart. Gyere csak te jó madár, játott rá az anyja. Kicsoda ez az úr? A Mátyás fiúk bátja ki, ki lenne más? Dadokta Dénes. Nagyon érdekes, Mátyás László ugyanis egyáltalán nem tud arról, hogy az ő feleségének hiphop testvére született. És nemcsak hogy született, de rögtön ötven évesnek született, ami a világ csodája. Kit hoztál te ide? Miért hazudtál nekem? Mi ez az egész cirkusz? Az a kicsik is felkeltek, és kis papucsban, pizsamában érdeklődéssel lesték anyjukat, akit ritkán láttak ilyen felhevülten. – az, az a helyzet, – dadogta Dénes. – Az a helyzet, – az a helyzet, hogy hülyének néztetek, – mondta az anyja, és újra Kinizsihez fordult. – Tessék szíves lenni, azonnal távozni a házunkból! Kinizsi hirtelen elnevette magát, és leült a nyári konyha küszöbére. Nyelves egy asszony, tetszik nekem, ha nem lennék már házas, igazán feleségnek valónak gondolná. Maga aztán rendbe tudná tartani az uradalmat, a lusta szolgákat és a cserves szájú fehér cselédeket. Mit szagyvám megint össze? Miféle uradalomról beszél? Ha nem megy el, jó szántából megyek a rendőrségre, majd ők kiderítik, kicsoda maga valójában. Nem csodálkoznék, ha egy régen keresett csalót találnának. Anya, kérlek! fogta könyörgésre a dolgot Dénes. – Ne küldel. el! Nem mondhatjuk meg, hogy kicsoda, úgysem hinnéd el. – Mi az, hogy nem hinném el? Miért ne hinném? Talán földön kívüli? Mm, – Majdnem. Nézett az anyjára könyörgően Dénes, és beharapta a száját. – Beadott nektek valami mesét, mi? Elkábította az agyatokat. – Ti még nem tudjátok, mit tud összehazudozni egy férfi. – Apátok! – Anya! kiáltott Dénes. – Ő valójában kinizsi pál, Mátyás hadvezére. A fiú szája remegett, de ezt a mondatot már nem lehetett visszavonni. Bár Dénes nem is akarta. Örült, hogy nem kell tovább hazudnia az anyjának. Felszabadultam bizonygatta. – Ő kinizsi, az igazi, a valódi. Attila illesztette újjá. Hulló néha a sen nevetésbe tört ki. Nevetett, nevetett, aztán köhögni kezdett. Leült a lépcsőre, úgy nevetett és köhögött tovább. – Egy kis vizet! – szólt a fiúnak két kacaj között. – Ó, az egy kis vizet, mert megfúladok a budaságaitoktól. Azt hittem, hogy te már kinőtti a gyermekkori meséből. Ez a sok hülye film a moziba. Dines besietett a nyári konyhában, és hamarosan egy pohár vízzel tért vissza. Már majdnem nyújtotta volna az anyjának, amikor Kinizsi elvette tőle a poharat. Aztán odalépett a kisházikó előtt álló asztalféleséghez, és a poharat a malomkőre helyezte. – Adja már ide, mit szórakozik? <gül> – nevetett rá az asszony, és megvetően legyintett. Kinizsi egy hirtelen mozdulattal felemelte a malomkövet. Egyik tenyerét aláhelyezte, mint egy tálcát, és az asszony elé nyújtottak. Hollóné kacagását, mintha elvágták volna. Megnyúlt arccal nézte a hihetetlen mutatványt de még Dénes is leesett állal bámult, pedig ő aztán igazán tudta, kiáll előtte. előtte. – Érjön, asszonság, ha meg nem sértem! – mondta Kinizsi, hamiskásan somolyogva nagy bajusza alatt. Hollóné felállt, óvatosan a pohár után nyúlt, és némán bólintott a férfi felé. – Mi történik itt? – zakatolt benne a kérdés. – Az nem lehet, hogy ez a pasas a Kinizsi. Talán súlyem elő. Egy férfi a tanyáról, de hiszen nem is tanyasi. Rohangáltak a fejében a gondolatok, miközben óvatosan belekortyolt a vízbe. Kinizsi pedig visszahelyezte a követ a hatalmas farünkre, és egy nagyot nyújtózott. Hű, de lettem hirtelen! A reggelit azonban el kellett halasztani. Pat, vad, ugatása, hivatlan vendégek érkeztét jelezte. A kerti úton kapalajos és libatódor közeledtek. Drótkarikákkal a kezükben óvatoskodtak a hátráló kutya felé. Kutyuska! csicsergett Liba. Nem fél a kutyuska? Te! sziszegte oda társának a hori horgas. Ez a kutya nekem nagyon ismerős. Nem fogtuk mi mámbe ezt egyszer? Na, ha befogtuk volna, nem lenne itt. Okoskodott Liba, és felemelte a drótkarikát. És ha a, a tegnap kiszabadított kutyák között volt? kérdezte kapam, de a többi szó a torkába szorult. Mi hozta erre az urakat? Zendült fel mögöttük egy ismerős bariton, és a két sintér automatikusan a lábai közé kapva a drótkarikát megpördült. Karbafont kézzel ott állt mögöttük a szörnyű, ismeretlen.